Jak se na to díváme, jsme v nějakém měli jsme nějaké myšlenky, které by mohly objasnit lépe věc pro nás samotné a pro ostatní. Opičky, opičky, opičky. Opičky. Poznání opiček je poznání strasti, poznání strastu je základ moudrosti, tak se učíme. Kdyby nebyly opičky, tak se nic neučíme. Tak třeba opičky využít k tomu, aby jsme se něco naučili. V tom buddhismu bráno podobným způsobem jako a no, Abidharma je jistá fenomenologie. Sankhya je tež jistá fenomenologie. Abidharma má podobný přístup jako sámkia. To znamená, že rozlišením skutečných fenoménů naší zkušenosti poznáme to nejvyšší. Hm? Ten termín terminologie by asi nejlépe. Vyhovoval tomu co tomu poeti Sánke a Abidáma jako pochopením naší zkušenosti tak, jak skutečně je, poznáme to nejvyšší. pochopení naší zkušenosti tak, jak skutečně je, je vlastně pochopení fenoménu naší zkušenosti. Ty fenomény z hlediska buddhismu jsou samozřejmě pochopení neosobního rázu fenoménu naší zkušenosti. Tyto fenomény jsou objektivní, protože jsou neosobní. Třeba hm? fenomén počítku je neosobní, protože ať je to příjemný počítek, nepříjemný počítek, neutrální počítek, Vždy to zůstane přijetím objektu, a to je objektiv. Není závislé na tom, jestli ten počít je ten počítek příjemný, nepříjemný. No a v tom smyslu je to fenomén. Čili vlastně husel je nejblíže k tomu orientálnímu pojetí fenomenologie, tak jako máme v Sánky nebo v Buddhismu. Jo, takže ta poroba tady je. Tady poroba tady je. Obzvláště, ta, ta nejhlubší část buddhismu podle mě, to je ta filozofie pouhého vědomí, ke které se těžko dostaneme, pokud nebudeme mít ty základní termíny, jasně. To je hodně jako Huse. Základní termíny v pocitu v sobě, že? Základní termíny vlastně objektivních složek naší zkušenosti. No to je vlastně sebepoznání. No, jak jsem tady jako říkal právě, že se tady bavíme taky s tou, s tím Farnkajcem, Tak podle mého soudu on v té svý původní knížce má podle mě jako, jako mimořádný termín pohybem k No. To je mimořádný, mimořádný že? Vlastně Takže že Husserl, dá se říct, že navazuje na, na, vlastně na, na tohleto poznání. Čili vlastně, já se omlouvám, že to tak je. ale mě jde v podstatě o to nějak, já nevím, jak to říct, jo? Objektivně obejít některé ty mozky, které jsou tady ve vedení, když já chci něco třeba nějakým způsobem. Jak si udělat. Že jo? Čili my máme v tom učebním plánu věd, věd, fenomenologové vědomí. Že? A teď oni to budou mít ve vysvědčení. A prokážu se panu ředitelovi, nebo někde jako, že prostě jsou učitele zdravotní tělesné výchovy, teď on se tady zarazí fenomenologie vědění pochopit že vůbec nemá plně chůř, o co kráčí, že No, tak jsem si říkal, což kdyby se to jmenovalo Fenomenologie pohybu a vědomí. Protože ten pohyb, Vlastně je apriorní všemu vlastně. To bych neřekl, protože ne. a je v tomto smyslu docela, uvádí to úplně někam jinam. Z hlediska buddhismu nic není a Protože závislé vznikání, závislé vznikání, nic nemůže být a No, ale závislé vznikání je taky závislé na pohybu. Jmenuji? Závislé vznikání je závislé na pohybu, ale pochopení pohybu se dostáváme do transcendence pohybu. Přirozený stav je vlastně nerovaný, a ten přirozený stav neznáme. Ten poznáme právě poznáním toho pohybu. Svět je pohyb, a ten pohyb je neklid. V tom Vlastně podstata existence je neklid. A halo, poznáním halo. neklidu se dostáváme do poznání eh, vlastně toho přirozeného stavu, který je nad neklidem. No, samádi jsem také v pohybu. Pokud objekt samadhi je světský, to jsem vysvětlil. tak jsem v pohybu. Je, je, já, je. Ale jestliže pohyb, jestliže objekt samády zde se nedá mluvit skutečně o objektu, ve smyslu objektu a subjektu rozdělení. Jestliže objekt prechází, transcenduje hranice světské zkušenosti, tak pak je to vysvobození. A náplň jogy, vysvobození, vyhození samády. To je stejný, ať už je to buddhismus nebo jiný směr, to je stejný. Ale prostě nejsem, nejsem na tom tak dobře, abych jako pochopil to, že vlastně i ten ideální stav toho Samadhi vlastně nezískávám skrze pohyb. No, první musím poznat, to je stejný zakodovaný, stejný Yoga sutra, takzvaný sabija samadhi, hm? samadhi, které je spojené s vůlí, s z pozorností a tak dále, abych se dostal do samády, který přesahuje světskou slušenost. No, Čili poznání světa je předpokladem poznání té reality, která vlastně svět transcenduje, což je cíl náboženství, opravdového náboženství. Ať už si to představuji. To musím si tady, jako říkal že vlastně jako všechno náboženství, všechno náboženství. Chtějí transcendovat svět. To je křesťanství, to je zakódované v křesťanství. To je... A transcenduje k pravdě. Pravda je transcendentní z hlediska náboženského poznání. Napravda no je svoboda. Ano, že? ano, ano, ano, ano to je je stejný jako v západním náboženství to je vlastně tak tady se to střetává nakonec ta moudrost se střetává protože vlastně se jedná o stejnou věc že jo Jenomže ta, ta věda, kontemplace byla zachována v buddhismu a v učení jogi daleko lépe než v křesťanství. Pravděpodobně byla velice jasná a silná za doby otců v poušti a tak dále. Ale no, ta tradice se ztratila. No, to si nemáme jistě. Prostě, já jsem, já jsem no, jistě, ale, ale v tom jako křesťanství, v tom. Jako, jako v tom tou Kristovou, jak chrześcijanství, že to tam učíte já, nebo, nebo svatý Pavel, že, když prostě tak, když prostě potom jsem ho rosvítil v hlavě, tak určitě určitě to je, to je určitě ta taková ta čistota, nebo ta čistota tohle, to je stejný čistota všech objektů vědomí. Co se týče buddhismu, zvláště ta škola Bojeho vědomí to zdůraznuje, čistota všech objektů poznání je nápeň cesty. Jiná cesta není. Já, protože protože jsme, jako byli, jak jsme si povídali o tom, že lež, o těch českých bratrech, tak to prostě taky jako. Něco úžasný. že? Z, to to by znáte ale to, to, to, to, Já jsem studoval více na tu východní filozofii, že. Tak to tom, Jako člověk jako spíš koukal do těch knížek takoměnších, že? Protože. Já jsem četl labirint světa. No, ta jeho hloubina bezpečnosti. To taj je prostě. To je jako. No, ty lidi byli na úrovni, v tom se nedá. Chyba. Když si člověk vědomí, co musel zkusit ten člověk, jo, který tvořil, a před těma, těma všema hrůzama vlastně jako utíká ty problémy. Vlastně bylo. všichni v hluboce realizovaní lidí poznali realizaci na základě strast, poznání strasti. Je to stejné? Vlastně Kristus též, ty pohlavok A já nechci zdržovat. Ne, ne, ne. opravdu ne? ne. Tak pak by mě ještě zajímala jedna věc, že tady když si vyšla taková ta knížka, že Ježíš byl v tu dobu, kdy. Z, z, říkal, že chodí, v Kašmíru, v, v, v Širinagar, je jeskyně, je, je, je je, můžete ji navštívit. A je hrob? Hrob, no. no? Hrob je Žikrista hmm. a Širinagar. Čili, a čili jestli, jestli je opravdu nějaká taková, řekl bych, studie je tam jako na východu, která by vlastně trošičku jako objasňovala podle tu situaci vztahu mezi těmi guruji indickými a mezi tímhle tím tímhle tím židem krýšně. To se, to se nezachovalo. Nezachovalo se. A To jsou jenom domněnky nakonec. Jsou to domněnky a právě. Ale co je fakt, to, který se nedá popřít, že ty vztahy mezi středním východem. Indii byli daleko blížší, než si představujeme ty lidi. Určitě, jako byli, určitě. V vlastně Aleksandrii buddhismus byl dobře znám a studován, to je dneska fakt, že ty knihovny byly spáleny a zničený, tak to je jiná věc. Jako buddhismus byl dobře znám, ty gnostiků, a v poušti ty dobře znaly buddhismu. že někdy nějaké konference. Koncernu, no? Jo. No to tak, Já si myslím, že jako ty lidi, kteří měli opravdu něco jako navíc, než máme my normálního, třeba ten Heraklitos, takže určitě jako měl konex, měl spojení s tím východem určitě. a s těma, těma lidma, který tam byli. když byl... Když byl oni, se, oni se vlastně moudrost, že A oni se znali, určitě. Čína též ovlivnila Indii, Indii ovlivnila Čínu, stejně tak Evropa ovlivnila Indii, Indii ovlivnila Evropu. Hodně věcí oni tež vzali od řeku. To je jasné dneska. A Rekové tež vzali hodně věcí to jsou styčné body, to je stejná, stejná základná. Jenomže ta kontemplativní moudrost se u nás nezachovala díky ty inkviziční tendenci západních náboženství, než to ta se zachovala na východě. Bohužel je to tak. Je to tak. A proto už to křesťanství v podstatě jako, zdá se, že má jako, protože jako co s tím? Pokud nepřijdou inteligentní lidi jako je dnešní papež, tak je to bohužel tak asi. Je to tak, no. jenže, jenže mám právě pocit, že ten, ten papež ten je v takové situaci, jako byl ten Piďar u nás na ministerstvu školství. Jo? Asi jo. To je prostě něco. Ale presto... No v pozici než on. Určitě tím pádem je jistá naděje, že se něco může změnit. Spomně. Protože když se nezmění teď, tak pak už není šance, jak říkáte sám. No a pak ty fundamentalisti, ať už to jsou kresťanský nebo muselbanský no, nebo může židovství, ty to převálcují. A nebo ty fundamenta fundamentalisti ve vědě, že? To je stejná seberáka. Prostě dělají výškody než užitku vlastně. To jsou ve všechna. Ty fundamentalisti to všechno převálcují. A ty teď se dostávají na vlchně. Že když je nejistota, tak se člověk chce uchytit někde. Tím pádem vlastně svobodný myšlení jde no A to, je, to se děje v dnešní době. Jak jsme mluvili o těch věcech, tak já jsem to vlastně nedopověděl. Jestli o tom píše ten John Gray, ten anglický filozof, a mě nazval tu svoji knížku Slavnení psi. Ten termín to je od páté básně e, Tao Te A to je tedy opravdu jako něco podobného, jak jsme si říkali o tom Wolfgangovi jo. Tak prostě to je studie, která je opravdu jako založená na, na opravdu literárně rešeržní bázi, plus jeho znalosti, co by filozof říkají, že to je pesimistický filozof. Tak já mi okamžitě zase. a říkal jsem si, tak to je hra to, to, to co po Právě pesimismus je... Ten polský papež měl taky názor, že buddhismus má pesimistickou tendenci, ale to je absolutní nepovapení. To je hlbost, to jasný. A proč to musel třeba říct nikde, nebo že prostě jako to... Já si myslím, že snad ten Vojta tak úplně nebyl. Neměl, ne, ne, ale prostě ten předsudek tam je. Jsou lidi, kteří studují buddhismus s úmyslem kritizovat buddhismus. Je to pravda. A z toho pochází ten fundamentalismus, nepochopení. A Já jasný. nás. to je doba Ano. hypidovář lidí, který mají jiný názor a tak dále. Že? Ať už je to v malém menu velkém, to už je prostě otázka forlí. A teďko demokracie vlastně měla zaučit osvobodit myšlení, ale je se částečně e, právě opak. Právě demokracie vlastně, jak říkal, já jsem se učil toho ty tibetěnu, ten Penor ten byl kdysi já jsem se v něj učil v jobu. ten byl kdysi jako vůdce ty Nigma sekty, tibetský yogu, tam jsou čtyři ty hlavní branče. No a ten říkal, že demokracie je zhoubná pro duchovní vědy. Já jsem té dál, jako se mně to vůbec nelíbilo, ale dneska, když se zamyslím, tak eh, ona No, Je to, to tam? Asi jo, protože ten John Gray tam jako, jako kritizuje třeba ten humanismus, třeba, že jo? uvádí ho tam prostě v jiném světle, a i po i té demokracii tam podobným způsobem takhle jako smýšlí. A zase to má jako podložený jako těmi skutečnostmi. No, v podstatě, jak ten myšlenkový, Potenciál se převedě do tý praxe, no to je u stejný. Vlastně jakýkoliv ideál se dá, ať je sebe lepší, se dá zneužít, jestliže se stane, má tendenci k fundamentalismu. No, to se děje v demokracii Ano, no, no, je to tak, řeč je pramen nedorozumění. Řeč je Protože vlastně, jako, každý máme... No, dneska hantrkujeme o a realita nám uchází. Prostě, to, to je... Situace taková. jsem přesvědčený, že to je v tom, že to základní vzdělávání, jako jo, jak jsme, to, že to je prostě špatný. Je špatný. Špatný. Nezůstáváme na zemi, v podstatě se odrážíme jen od technického poznání. Od technického poznání. A by jiný poznání nebylo. Ale nežijeme, nežijeme ve zkušenosti a skutečnosti, žijeme v konceptech, který slepě aplikujeme ano, v na, na realitu, která… A ten koncept se po toho vyhodí do u protože ten To ten je přesně, co Buda kritizoval. Vlastně. A co vlastně ty duchovní otcové Věděli. Ne, věděli. věděli že tak. Komenský to viděl taky jasně úplně jasný. On tam říká, že vlastně, když jako to vzdělání nevede jako k sebe vzdělávání po cestě, protože on říkal, že termínu, ta paidea, že ta řecká že je úžasná v tom termínu, že to je tedy jako cesta, která skutečně jako vede až, až do konce, který někde začíná, až do konce. takže to není jako, že jsem chytrý, až mi pes. Že? No, ale že vlastně ten dělo zdělání není samoučelné, že Zdělání musí mít být... právě jako říká tam, že, Když potom člověk jako získá tu profesi, tu profesi, a nevede to k tomu sebe nějakému zlepšování, že? Tak je to spíš jako opačnej, má to opačný a, a to kodovaný. A toho jsme to je kódovaný a to jsme to jsme svědky teď. že to tak je všude a jsou to právníci, lékaři učitelé, prostě politici. Je, je to, ale to není česká, záležitost, to je světová záležitost, protože ta ne, vědecká kultura si všechno má tu tendenci, přestože máme teorii relativity. Dále, se, no. Ta tendence. No. To, to, to je ne. Ano, relativizujeme to všechno, protože jsme tupí v podstatě. Přizpůsobujeme se, prostě adaptujeme se s těm, na ty podmínky, které jsou těma politickými má skutečnostmi, tady společenskými Lidé jsou určováni poměry a žádným jim to oplácejí.. No, prostě ty koncepty e, ztrácejí realitu. A, a přestože nás ovládají, vlastně jsou vlastně prázdní. hesla, to jsme dělali za so socializmem, a teď se preživíkujeme jiný heslo. No v každém případě děkujeme.